Це теж єднеє нас. Я не зраджую Михайла. Мені було добре з ним. І ніколи б не знала, що люблю цього ніжного і гарячого хлопчика, такого смішного і прекрасного юнака. Не знаю, що з нами буде. Я ж на п'ять років старша за нього. Він хлопчик, а я жінка. Але я люблю його сьогодні, завтра, вчора і завжди. Я люблю його нетерплячість, його пристрасні руки, його вуста, його пружне і сильне тіло, яке не знає спочинку, його жагу, його звабність і силу його шалу. Він створений Богом для мене, я відчуваю. Бог забрав у мене Михайла, але віддав мені Адріана. Наскільки? Не знаю, не хочу думати. Я люблю його і любитиму. Ні. Не може він, не повинен. Не тому. Я знаю, як він любив Михайла, але ні. Це не його він любить у мені. Не його, а мене. Я не хочу, не мушу думати, що його... Він любив Михайла задля нього, а задля мене... Мене задля мене. Але що, як він побачить у мені тільки дружину свого померлого друга... Що, як він намагатиметься замінити його, стати ним хоч трохи? Ні-ні, я чую його. Він світиться біля мене чистим полум'ям. Я більше нікого не любитиму так, як його. Отак, Павло Григоровичу, як ви гадаєте, ось на фото по скільки їм років? Ну, десь під тридцять. Йому вже під сорок, а їй за сорок. Ось так. І знаєте, я думаю, їх так зберігає саме гармонія. Вони розчинені одне в одному. Такими я і мої друзі бачили їх усі роки. Адріан і Аріадна. Ми їх жартома і прозвали. Адріади. Може і так, не знаю. Може і так. А втім, як би не було, дорогий мій, а це була найгармонійніша пара, яку я бачив у своєму житті. Треба вміти любити так, як вони. Треба вміти. Оповідання, спалах, знову очікування судилища, знову допити з'ясування. Знову треба зібрати себе в єдиний кулак і висвоїти, зуміти, переконати їх, довести, обійти. Знову не змахнути мечем не випустити стріли, пам'ятаючи, що їх багато, що вони сильніші, що тут за мною стоїть усе полишене і сатаєм, бо те, за що я боровся упродовж свого життя, що дало мені наснагу і силу бути воїном і акином, усе те, що становить мій народ, мою землю. Десять років тому я стояв перед судом Отут же, в Оренбурзі. Воля – головне моє знамено. Воля і степ. Простір. Довколишній, мій прекрасний, неласкавий край. Біда моя і щастя моє. Я хотілося віддати все, аби зробити щось для цих людей, поміж яких я народився на світ. Вони – це я. І для них я жив – не для себе, і поки снуватиму, житиму так для них. Не для себе, бо іншого вибору в мене вже немає. Навіть якби смерть читувала на мене зараз і щомиті. Однаково, тільки для них. Обірвалася струна на моїй добрі, коли загинув Ісатай. Хоча б що трапилося, коли ми були разом, я знав, його мудрість і його вірність непохитні. Як раптом важко на повному скаку зірватися з коня, не втримати стримана і падати довго, важко, аж доки не прийде усвідомлення, що ти хоч і знову на коні, але вже сам. немов два хоробрих вовки. серед нашого вільного степу ми знали, що стоїмо Спина до спини, І немає нам поразки, Доки живі. Ворожа стріла Вкрала у мене частку мене. Хоч би, Що я чинив упродовж цих років, Не міг Так підняти людей Проти клятих можновладців, Як і Сатай Тайманов. Не міг. Нас лишалося все менше. І ось під час переходу коли знову оточили нас царські війська, я зрозумів. Зараз треба здатись, аби вціліти, аби потім спромогтися на більше, аби влада жорстокого джангіра не лишалась безмежною. Бо допоки я живий, він, а особливо Баймухамед, боятимуться сваволі, волі, не чинитимуть стільки зла людям, Пам'ятатимуть, що правосуддя народне, не мене його. Мудрий був Ісатай, коли казав, зараз із царськими військами самим не вступати у бій. Нехай і допомогли Джангірові розбити нас в рочищі та ж в тюбе саме царські війська під проводом полковника Геке. І ми повинні були тікати, полишивши дружини дітей, за жаїк унарин у землі молодшого жрузу. Боротьба з ним і з цим противником можлива тільки тоді, коли ми згуртовуємо навколо себе народ, коли скинемо хана і султана, коли створимо вільний край свій і звільнимо людей від гнобителів.